Божевільня. У новелі йдеться про експеримент Розенхана. У 1970-х роках американський психіатр Девід Розенхан провів знаменитий експеримент. Здорові люди, вдаючи хворих, були поміщені в психлікарні. Виявилося, що медперсонал сприймав частину здорових за хворих, а хворих – за здорових. Надалі експеримент повторювали з приблизно тим же результатом. Коли бойовики зайняли психлікарню, з хворими попервах мирилися. Це ж дуже вигідно – поставити снайперів у слухових вікнах, гармати і міномети на подвір'ї – та й гатити по украх, не боячись відповіді. Бо ж як-не-як -як, то лікарня, її обстрілювати не наважиться. Хворих же замикали в палатах чи пропускали по двоє-троє у супроводі медиків. Проте невдовзі психи стали заважати. Одних лякали постріли, навіть одиничні, так що почастішали випадки. припадки. А коли починали гоготіти залпи, багатьох спішно відводили в підвал. Таке лікування вже гірше за всяку недугу. А коли в 4-му відділенні пацієнти проголосили Народну Республіку і побилися до крові одночасно четверо президентів, це образило бойовиків, і хворих вирішили евакуювати. Вночі приганяли декілька критих брезентом автомобілів, садили і вивозили. А хто має родичів близько і небуйний, віддавали родичам. І так три ночі. Уже як формували останній транспорт, до Богданенка з восьмої палати підійшов завідувач відділення і тихо сказав «А вас ми не візьмемо і не надійтесь. Ми давно помітили, що ви не хворий, лише не прикидаєтесь. Не знаю, чи ви журналіст, чи ще яка нишпорка, чи наш колега, ви повторити експеримент Розенхана. Але ви здоровий. Ми вам лише підігрували. Вибирайтеся звідси, як знаєте. Чи зоставайтесь. Тільки он того зі шрамом на вилиці. Бійтесь. Кардашов. Наш пацієнт. Неодноразовий. Була ремісія, але знов бачу рецидив. І Богданенко залишився. «А ті вячі не забрали?» – дивувалися бойовики. «Я здоров. Как раз готовіли к випіскі. По сюди попав». «Ні один ти сюди попав по прогудів ополченець зі шрамом на вилиці. «Весь мир – ошибка. Одна большая ошибка». Пробуркотил боец поруч. И что же мы тогда здесь делаем? И война это ошибка. Да, это и не мы воюем. Америка с Россией. А мы пешки. Это слишком высокого мнения нас. Мы не пешки, мы шахматная доска. А как по мне, озвался долготелесый боевик из перебинтованной шеи то война лучше мира. Ну, кто я был в мирное время? Червяк из копанки. А теперь человек, поплескал по автомату. Он идет какое-то мудило, показав на одинокого перехожего. Может быть, инженер какой-нибудь из шахтоуправления. управления. Теперь он у меня на мушке. Теперь он червь. Богданенку все ще у лікарняній піжамі було трохи не по собі серед цих понурих, неголених чоловіків у плямистих формах. Пройшовся порожніми коридорами психлікарні. Торснув одні двері, другі. Всі замкнено. Тільки склад Кастелянші розчинено геть на встежу. Наступного дня, проходжаючись поверхами, помітив, що нові насельники цього дому теж у лікарняних піжамах. Стоять на верантах, кривляються. А, це, це, щоб україни догадались. Аніж в відповідку по нас не стріляють дурдом, тому що так ми наших деяких нарядили дураками. В біноклі ж все видно. Ще наступного дня карнавал захопив трохи не всіх. Богданенко в піжамі вже всюди був, як серед своїх. Баб, только нет, вот что плохо, потягнувшись після чергової канонади, блаженно проморкотів опецькуватий ополченець. Надолго мы здесь, звернувся чи то до старшого позвоню, чи так упорожнечу. А что нам? Сиди себе да пуляй, ответки-то нет. Хто ж по больнице стрелять будет? И бухло, и ширка, и хаванина, все вовремя. Сиди да пуляй. А я вот не за это, я за правду, я против нацизма. Выгукнув заусим юный боец, та змолк, наштрикнувшись на ироничней посмішки сослуживців. А вот мне, ребята, бабы на войне не надо. Я когда стреляю, когда огонь, когда все горит от моего ствола, Честное слово лучше, чем на бабе себя чувствую. Верите, нет? Верю. Мне так, когда на БТР мчусь или на танці. Я на гражданке мотогонщиком был. Весь мир ошибка. Одна большая ошибка. Знову пробуркотів той самый боец и лих горілиць споглядати вицвіле небо. Богданенко не втручався в розмови. Він лише ходив поміж цими людьми, стояв, сидів, слухав і подумки ставив діагнози. «Тут лише двоє здорових», – підсумував урешті. «Я і цей ось боєць, що зі світовою скорботою в очах, мов еклезіаст». Споглядає вицвіле небо. Раптом небо з гуркотом ринуло на божевільню. Раз за разом, раз за разом клубки вогню падали й падали на її покрівлю, на стіни, на подвір'я. Рухнула покрівля, там і там рухнули стіни. Загоріла споруда, загорілось подвір'я, і голоси людей потонули, наче охлялі плавці в штормовому океані. Коли все припинилось, Богданенко підійшов до ще палаючих руїн і промовив The has been Експеримент завершується. Як сказав би доктор Розенхан,